După cum probabil ați aflat și dumneavoastră, aseară Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, cerând statelor membre să ajute România cu imunoglobulină. Este, mă rog, o proteină destul de scumpă, care atunci când lipsește poate cauza moartea. Cum s-a mai și întâmplat de altfel în țara noastră, că și criza de imunoglobulină durează de aproape un an. Cred că se face deja un an de când au apărut primele semne de întrebare. S-a ajuns la un moment, dat, să știți, și la mitinguri în fața guvernului cu părinți și copii care veneau acolo și spuneau: "De ce?" Pentru că în general, oamenii nu înțeleg acest mecanism de funcționare al pieței medicamentelor în care sta statul stabilește prețurile, le stabilește pur și simplu prin decizii prin hotărâri de guvern în cele mai multe situații e un mecanism de cum să zic eu, de reglementare a unor monopoluri sau ale unor oligopoluri mai degrabă. Ei, în țara noastră situația stă în felul următor. În programul din scoarță în scoarță cunoscut ca și programul de guvernare al PSD, la pagina 7 din capitolul pentru sănătate scrie negru pe alb revenirea sau ieftinirea medicamentelor cu 35%, aceasta fiind o măsură votată de PSD în 2015 și um, suspendată de guvernul tehnocrat în toamna anului 2016 când noi am și discutat problema aici, la această emisiune. Eu v-am întrebat pe dumneavoastră cum o fi mai bine sau mai rău să se ieftinească medicamentele, dar să riscăm să dispare de pe piață unele dintre ele, sau să rămână la prețul actual cu niște consecințe care fiind alea, mă rog, e mai greu de explicat. Până la urmă, a conta sau nu a contat ce am dezbătut noi, important a fost faptul că românii au votat programul. Și odată cu el, da... A fost eliminat, eliminată și hotărârea aia de guvern, dată de guvernul tehnocrat, care, între altele, punea imunoglobulina pe lista uh, unor medicamente esențiale. De acolo și până la criza de astăzi n-a mai fost decât un pas. Dar, cu toții, trebuie să conștientizăm. Așa cum vă povesteam la emisiunea lui Dinu, degeaba votăm noi, de exemplu, să nu mai fie legea gravitației. Că dacă nu o să mai fie gravitație, poate că, presupunând că guvernul ar zice gata domnule, de mâine se abrogă legea gravitației și o să putem zbura fiecare de mai fiind gravitație. Da, dar nu o să mai avem nici aer, că și aerul e ținut pe pământ tot de gravitație. Nu știu dacă toată lumea cunoaște aceste lucruri. Putem vota, de exemplu, să ni se mărească salariile. Da, ni se mărească salariile, dar dacă nu producem mai mult, după o perioadă cresc prețurile. Iar salariile... Bun, aceasta este o dramă românească. Faptul că populația nu înțelege ce votează. Acum, însă, avem o situație critică într-un domeniu extrem de sensibil, un domeniu altfel plin de interese și corupție, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, cred dacă mi-am înțeles eu bine, cred că cu asta a început șefa DNA-ului la bilanțul pe care l-a făcut acum câteva zile, săptămâna trecută, nu mai știu exact, exact cu problemele din sănătate. Mă rog, se referea la cazurile de corupție și achiziții. Sigur că peste toate astea e ușor să vii și să spui populației să se ieftinească medicamentele. Gata, am dat o lege să ieftinească medicamentele. pe care facem apel la europeni să ne ajute că nu mai sunt medicamente. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră cine e responsabil? Cine e de vină? Știți? Putem da vina pe politicieni atunci când populația votează chiar și astfel de aberații? Sau populația e de vină? Cum? Poate fi populația de vină vreodată? Practic, un vot e ca și cum ar fi o lege. Ce părere aveți? 0372 Este o dezbatere dificilă. Bună ziua, Eugen. Salut, Maestro. Vă ascultăm. <coughs> Întâmplarea face să mă aflu în mașină la ora asta, ca și data trecută când am votat politicianul anticorupție. <laughs> Okay. Și uh, vreau să spun că de vină suntem noi. Suntem noi aceștia care n-am votat sau am votat așa, din scoarță în scoarță, adică partea de început și sfârșitul am citit. A da, să ziceți da. că de vină și cei care n-au fost la vot. În primul rând. De ce? care, păi, Dacă mergeau la vot și votau și analizau ce votează, așa. eu zic că era ponderea mai mică a celor care au votat ce n-au știut. Au păi, hai să facem o reducere la absurd pe un cadru concret, ăsta, legat de ieftinirea medicamentelor. Să zicem că se ducea lumea și zicea, zicea măi, astea sunt aberații. Ia, hai să nu votăm noi, hai să votăm altceva decât programul ăsta care, uite, între altele promite creșteri de salarii și ieftinirea medicamentelor. Efectul care credeți dumneavoastră că ar fi fost asupra celor care chiar doreau ieftinirea medicamentelor? Păi cu argumentele prezentate într-o dezbatere corectă și normală, sau într, -o, într un duel, să zic așa, la o televiziune neutră, unde așa. se poate să fie invitați unii și alții să-și da. punctele de vedere și argumentat, da. eu zic că cine urmărește astfel de inici, lumea ar înțeles. Ar Chiar și corect. împotriva unui argument de tipul doamne, e o conspirație mondială a companiilor din farmă, care vor să ne ucidă, testează pe noi tot felul de chestii și în final, uite, ne scumpesc globulina sau al medicament. Corect, corect, eu aș vrea să dau un exemplu ceea ce eu cred că ar fi extrapolat și ar înțelege toată lumea. Lucrând într-un domeniu tehnic, la un moment dat aveam în portofoliu niște produse care erau Dau exemplu, 3 lei bucata față de 2 lei bucata, cu niște proprietăți în plus. în urmare, procurement manager, economist, acum nu vreau să fac nicio aluzie la Așa. tema asta, da. uh, sus tare și clar, nu se poate, trebuie să cumpere unul care este mai ieftin, pentru că face... Reducere de costuri. Am înțeles, dar trebuie... să știți că trebuie să înțelegem, Eugen, trebuie să înțelegem bine chestia asta. Piața medicamentelor este una reglementată. Anumite medicamente, cele mai multe dintre ele, 5.000, cum ziceam mai devreme la interviurile Europa FM, doamna ministru, au, nu pot fi vândute cu un preț mai mare decât cel impus de stat. Altfel spus, noi cetățenii României nu, nu avem posibilitatea de a cumpăra, presupunând că am avea bani, aceste medicamente, că cele nu pot fi vândute în farmacii, decât la prețul respectiv. De-aia dispar când dispar. De tot. Deci cine-i de vină? Ce ziceți, Filip? Bună ziua! Bună ziua! Întâmplător lucrez în domeniu. Uh -huh. Sau nu? Vreau să spun că... Deci, sau nu. Așa. Da, noi votăm. Ceea ce primim ca informație de la politicieni, aia... Aia votăm. Procesăm și aia votăm. Da, dar da. să știți că nimeni nu poate după să zică că n-a fost informat. Deci, după terminarea alegerilor, da. politicianul care ocupă funcția de ministru al sănătății are responsabilități, are fișa postului se duce la televiziune și declară public, stimații cetățeni. Da. Eu, de când am preluat postul acesta, am constatat următoarea și următoarea. Am dorit să scădem prețurile. Dar nu dar, se poate. Dar nu se poate. Păi, după ce lumea da, a votat așa ceva, cum să, dacă ai cerut da, vot da, oamenilor de, pe asta? Deci, un om, dacă un om a făcut campanie electorală și a câștigat pe sloganul acesta: ieftinim medicamentele. Da. Și constată că nu poate să le ieftinească și spune că... Da. Nu poate decât până la o anumită limită. Ai, Filipe Bune. -a Filipe Bune? Deci dumneavoastră unde a fost? Până, până acum unde a fost? În ce țară a fost? În păi hai să vă, domnule, să vă memoria, că e importantă și uitarea asta publică este foarte gravă. La vremea respectivă a fost o întreagă campanie desfășurată de PSD pe televiziunile proprii. Vor să ne ucidă, tehnocrații scumpes medicamentele, mă înțelegeți? Deci nu a fost așa o chestie. N-a fost o chestie, Da. Sunt anumite costuri ascunse da, pe care Viața unor oameni. Domnule, atenție. Cos, prețul este în vieți omenești. Da, este. Așa. Deci și deși nu ești vinovat? Sunt, sunt vinovat, este ministrul care ocupă postul respectiv. Mă rog, doamna Pinte a venit a. de curând. Doamna Ponti, Cred că vă referiți la fostul ministru, domnul Bodog. Domnul Bodoc și domnul Voiculescu, care era tehnocrat. Domnul Voiculescu a ținut blocată directiva europeană 506 pe 2012 privind infecțiile 5 luni, deși i-am trimis sesizare cu studiu științific realizat de mine pe o perioadă de 8 ani în care arătam că avem infecții de 20 de ori mai numeroase decât se raportează și... Na, la infecțiile nozocomiale vă referiți? La infecțiile intra spitalece, care acum se numesc infecții asociate asistenței. Am înțeles. Vedeți că domnul Voiculescu a venit în guvernul Cioloș, a fost altul, Cadariu a fost înainte. Mai țineți minte, când a izbucnit Mă rog, contează mai puțin chestia asta. Eu... Important este că și unii și alții, da? când ajung acolo, nu da? postului și de interesul Păi național. nu v-am spus eu mai devreme că domnul Voiculescu a blocat exact ieftinirea asta și chiar după aia am făcut deci, și dezbatere pe tema asta? A blocat ieftinirea, dar la infecții s-a comportat altfel. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc! pentru opinia dumneavoastră, este a dumneavoastră politicienii sunt de vină. E un răspuns destul de facil, dacă mă întrebați pe mine. Poate sunt, poate nu sunt, poate ar trebui căutată o vină penală în cazul lor. Studiem problema. Liviu, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Deci, am, am ascultat cu foarte mare interes ce a zis domnul de dinainte și am văzut că în, pe parcursul discuției ați enumerat deja câțiva miniștri la, care erau implicați în anumite chestiuni deci e, e clară treaba că este politică și pentru că se numesc oameni în poziții de genul acesta pe criterii politice și nu pe competențe și pe cunoștințe problema asta avem peste tot unde se întâmplă treaba asta politică vedeți că, până, vedeți că până acum problema a fost adresată cu toată lipsa de popularitate ce derivă din ea de doi oameni care, erau, care sunt economiști Adică doamna Pintea, care a plecat mai devreme din studioul nostru și domnul Vlad Voiculescu, nu sunt medici. Toți ceilalți de la cum îl cheamă pe stomatologul ăla care era medic, era ministrul sănătății pe vremea lui Ponta, mă rog, când cu colectiv. Dar era medic oricum și până la Achimaș, Cadariu, Bodog, toți ăștia sunt oameni competenți, medici, Bun. sunt din sistem. faptul. Faptul că este medic sau este jurist sau este orice altceva nu înseamnă neapărat că este competent. Și atâta timp cât uh, nu sunt trași la răspundere și cât uh, atunci când se schimbă oricum, pf, la cum s-au schimbat și cum au preluat unul de la celălalt, spuneți-mi ce proiect și s a și s-a terminat. mai Liviu, pe bune! Eu v-am pus o problemă da. foarte concretă și de noastră mă plimbați. Da, da păi, nu, nu mă plimb. Eu, păi, eu, eu vă, vă zic așa, deci populația, da, populația a votat pentru ieftinire. Cine-i de vină? Dacă populația a votat pentru ieftinirea medicamentelor, putea domnul Bodoc să facă altceva? E o discuție care, sigur, poate continua și nu aveți nici timpul necesar în emisiune și nu... Eu mă tem că nu aveți noastră răspunsul. Iertați-mă că vă provoc cu obrăznicie. Păi, puteți să mă provocați, dar, oricum, chestia pornește clar de la situația asta. Sunt numiți oameni incompetenți și necunoscători ai situației și care, pe parcursul mandatului lor de director, de nu știu ce, ministru nu știu unde, director de spital, manager și așa mai departe, nu fac absolut nimic. Deci devină-i țara. Concu... Cu deci eu vă spun că mor niște oameni în mod foarte concret, și dumneavoastră îmi spuneți: timpul trece leafa, da, merge și asta e țara. Dar da, asta fac ei. Deci asta fac tot Eu fie ei, așa cum ziceți dumneavoastră, dar eu vă întreb acum pe bune și insist, zliniile pline, Liviu, dar insist să-mi să dați un răspuns la această întrebare. Dacă populația a votat ieftinirea medicamentelor, e de vină politicianul? Populația a, a votat mai multe chestii. Da. nu s-au întâmplat da. de-a lungul timpului. Da. Inclusiv reducerea parlamentarilor, care în loc să fie 300, acum... -a Mamă, 600. ce mă aburizi! Deci... nu vine să cred așa ceva, Liviu. Da, așa este, da. Bine, de ok. De -și pleacă toate Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt, eu cred că în continuare trebuie să facem reducerea parlamentarilor la 300 și unicameral. Eu cred în chestia aia foarte tare, dar am impresia că suntem doi. 037269599. Dan, bună ziua! Bună ziua, mai Vă ascultăm! Pentru toată... Uneori am impresia Mulțumesc, că îmi exorcizez ascultătorii. Deci uneori insist, când mi se pare că mă aburiți, insist cu... Să știi că nu sunteți numai voi doi, sunt mai mulți care cred că... Bine, haideți la asta cu medicamentele. Așa, la, la subiect. Da. Uh, vinovați, din punctul meu de vedere, sunt cei care promit niște lucruri fără să aibă cunoștință de cauză. Uh, și se minte cu o ne, nerușinare uh, colosală pe când de la dorința firească a fiecăruia de a fi medicamentele cât mai ieftine. Păi, da, uh, dar v-am zis... Calculul acestor medicamente este făcut la un curs de 4,42. Din ce știu eu, soția lucrează în domeniu. În momentul de față, euro a crescut și este firesc ca cel care produce o marfă să o producă pentru a avea profit. Am auzit-o pe doamna ministrul, tot respectul pentru ceea ce vrea, e un prim pas că amână această decizie până la 1 septembrie pentru a analiza poate mai bine este anormal să spui Deci doamna ministru, spui... aproape că n-a zis textual domnule, n cu că cine să recalculez spune? prețurile, că sunt 5.000 de medicamente și n-are cine să facă chestia asta Corect. Și este adevărat. În Ministerie vrește. Uh, dar asta e un alt subiect. Uh, în momentul în care eu produc un medicament, indiferent de uh, boala pentru care este acel medicament, am niște costuri ca să produc medicamentul respectiv. Dacă pot să-l vând în Germania cu 10 euro și în România statul, că nu farmaciile impun prețul, ci ministerul. Da. Îi impune să-l vândă cu 2 euro. Dumneavoastră veți aduce medicamentele respective... Păi nu, dar, dar nu euro, suntem acolo. De? Nu suntem acolo, acum. Deci asta era valabilă și în 2015, și în 2016, și în 2017. Nu este să știi că pentru foarte multe medicamente Ministerul a stabilit niște prețuri Iar noi care avem farmacie Avem o mare problemă de a ne aproviziona Da, știu, dar nu plecăm la asta apar, Doamne, e, acum toată lumea listă. știe asta Dar da, a trebuit să moară oameni listă. ca să afle toată lumea despre asta Și Ministrul Sănătății să activeze un mecanism de apărare european Mă înțelegeți? Mecanismul ăsta tare mică e doar o impresie o o chestie de impresie, pentru că țările nu sunt obligate să ne nu dă nu sunt obligate, dar o să vedeți că pe termen scurt, cred că doamna pintea va face rost de niște cutii de imunoglobulină. Adică... Dar cauza se rezolvă doar cu niște cutii. Noi avem o problemă de sistem. Sigur că avem o problemă de sistem, dar... Prețul, nu, da, doamne, mecanismele... Punctual niște, o să sară alte medicamente cu aceeași... Da, preziție, da, da, da, da, Mereu? aveți dreptate, Suntem nu vă contrazic. E o situație de șantaj. noi trebuie să așezăm mecanismul întâi să fie un principiu universal, să mai lăsăm un pic, totuși, dacă vrem medicamente, să vedem și producătorul ce dorește pentru a fi prezent în piața românească, că degeaba avem prețuri mici dacă nu ni se aduc medicamentele respective. Da, bine, bine că spuneți acum. În 2016, când v-ați dus să votați programul din scoarță în scoarță, nu v-ați gândit la asta. Să știți că eu, unul, sunt din categoria de vârstă care n-a votat uh, scoarța în scoarță, a votat altceva, dar nici dincolo nu era un punct de vedere foarte clar pe partea asta. Păi, da, în schimb, e corect. Pe, bună observație, pe, foarte bună observație. Pe, pe partea ailaltă, nu era nimic clar ce se va întâmpla. Da, Așa este. Toată discuția cu medicamentele a plecat, uh, eu suntem în piață de vreo 15 ani de la Nicolaescu, un alt economist. El a început... Da, domnule, așa este. Dar haideți, haideți că e multă lume ta, pe fir, Da, în jos. Dan, cine-i de, cine de vină? sustenabile. -mi cine-i de vină? spuneți și mie, cine-i de vină? Politicienii că ne mint în față și noi... Și noi nu credem, avem, bine. Și noi nu avem cunoștințele de a discerne adevărul de minciună. Da, bine, vă mulțumesc. Eu cred că asta cu medicamentele era destul de simplă și de evidentă. Bă, poate că nu știu, poate nu toți românii au capacitatea de a înțelege asta. Nu se pot anula anumite legi. Legea cererii și a ofertei. E la fel... Ca legea gravitației, dacă ăsta este gândirește. Da, mă rog, asta e un punct de vedere. 0372069599 Ne dezbatem, ne întoarcem la dezbaterea asta. Eu am simplificat-o cât am putut eu de mult. Tocmai ca să vă arăt cât de greu este să spui când ajungi într-o astfel de situație de criză, vedeți, vina colectivă e o vină care nu e a de fapt. E mai ușor să zici, politicianul e de vină. Politicianul a făcut o astfel de ofertă care poate fi aberantă, într-adevăr, dar a primit vot pe ea. Ce spuneți Ionuț? Bună ziua! A închis Ionuț, l-am ținut prea mult. Ce spuneți Mihai? Bună ziua! Salutare! Eu cred că devine pentru chestia asta nu e nimeni și suntem cu noi toți. Cel mai adică bine! Nu așa. e nimeni în sensul în care cred că e greu să, dacă ești, să spunem așa, exagerând un pic prost sau necunoscător, nu stau că e neapărat vina ta că ești prost sau necunoscător, adică mă gândeam, am auzit ce vorbea în de cu telespectatorii înainte. eu habar nu aveam despre problema asta înainte de a se declanșa, practic în decembrie 2016, nu știam, nu era o chestie și citesc cât de cât media, cât pot eu de mult, nu e în domeniul meu, nu știam și cumva eu am fost prost că nu am știut despre... Dar dumneavoastră nu aveți părinți? Părinte, Și părinții nu noastră nu cumpără medicamente? Toți părinții cumpără nu, medicamente. Nu, nu asta, nu, nu asta în, în mod punctual, să spunem. Nu imunoglobulină, adică dar încă o dată, asta e o chestie generală. La imunoglobulină avem o criză acum, dar nu e singurul medicament care lipsește. Ok, de că eu nu, nu eram foarte atent, sau azi, nu, nu știam foarte bine problemele. Deci sunteți vinovat. Deci sunteți da, siguranță vinovat. Nu sunt vinovat, cu siguranță sunt vinovat, pentru că noi toți suntem vinovat asta noastră bine. Ba, azi, nu, iertați-mă, aici suntem eu cu eu, dumneavoastră, cu dumneavoastră. Eu am pus în dezbatere problema atunci când s-a creat. Domnule, ce facem cu prețurile medicamentelor? A venit Vlad Voiculescu și a zis: Îmi pare rău, trebuie să anulez ordinul ăla de scădere pentru că dispar de pe piață. Și eu am venit aici la dumneavoastră și am discutat cu toții, sau mă rog, care au ascultat atunci niște sute de de oameni, oricum. Domnule, ce facem? E bine așa sau nu e bine așa? Iată, eu m-am interesat. Noastră, ce scuza, aveți, Mihai? Păi, pentru că nu m-am interesat de chestia asta Nu știu dacă am scuză, cu siguranță Nu am niciun fel de scuză E foarte simplu, dar asta nu înseamnă că uh, O chestie punctuală pe care o să o găsesc Acum să mă întreb asta și să-ți răspundeți La fel că nu știți despre ea este Adică nu cred că se pot face lucrurile punctuale Cred că este ce-a spus Descretatorul mai, mai dinainte Nu cred că punctual pe anumite probleme Putem să... Nu cred că, că mi-ați pun... înțeles Eu vă acuz aici pe dumneavoastră și dumneavoastră Nu vă apărați cum trebuie, ca să zic așa Eu vă acuz pe dumneavoastră de ignoranță în legătură cu problemele părinților noastre Care poate i-au dus la vot și au votat ieftinirea medicamentelor Că n-au înțeles pentru că dumneavoastră nu v-ați interesat Și n-a stat de vorbă, poftiți! Aveți dreptate, aveți foarte mai dreptate, nu pot să mă apăr pe chestia asta. Ok, deci am stabilit vina a dumneavoastră, da? Mihai? Da, cu siguranță este vina mea. Da. Ok, vă mulțumesc pentru telefon, iată cum am găsit vinovatul, e Mihai. 0372069599. 206 râdem glumim, dar nu e deloc de glumă. Răzvan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, e și vina mea. Așa. Uh, eu, un întâmplător, uh, de 10 ani uh, dau piept cu sistemul, da. și cu piața de medicamente și cu sistemul sanitar. Din păcate, în ultimele ani am avut ocazia să dau piept cu sistemul și din perspectiva pacientului. Nasul. Așa? Și într-o situație limită am avut ocazia să văd, într-adevăr, ignoranța de care spuneați dumneavoastră. Cred că o mare vină o avem ca societate că nu știu dacă mai privim din punct de vedere uman pe cel de lângă noi și de multe ori partea de business sau partea de nu știu, profit, de, primează în fața uh, factorului uman. Uh, a, poate, am, am, a, deci puteți avea a, dreptate, dar aș vrea să vă atrag atenția că aici este vorba de o criză indusă de lipsa de profit. Deci medicamentele a, nu se mai vând în România pentru că s-au dus cu prețurile obligatorii sub un prag de profit. Da, Hai. știu, bine prețurile obligatorii, de fapt nu te obligă preț cu preț și nu este într-un cluster din care sunt mai multe țări și legislația noastră prevede că trebuie să avem cel mai mic preț în, a, în acele țări. Nu. Uh, nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, vedeți că asta a fost cândva, acum nu mai e așa. Acum, dacă mi amintesc eu bine, legislația noastră te prevede că trebuie să avem uh, 30% sub cel mai mic preț european. Nu sunt sigur, dar așa mi amintesc. Da, da, nu sunt toate țări, nu sunt toate țările. Da, e un coș, uh, așa e. e câteva, un cluster, cum a zis un da. Dar acum vă pun problema dacă una dintre aceste țări în care stăm noi în mai are aceeași reglementare, ce se întâmplă? Dintră într-un servicios. Și atunci a scăzut prețul de profitabilitate și pe termen lung într-adevăr producătorii se vor retrage. Da, România e o sau, țară mai deosebită așa, cred că și pentru da, producătorii ăștia de medicamente. Da. Ce se va întâmpla vor pune plafon. Adică o, cum a spus un antevorbitor, în momentul în care o firmă are ocazia să vândă în Germania cu 10 euro și România l-a obligat 2 euro apare paralel trading-ul da. Pentru că un producător, din, un uh, distribuitor din Germania va prefera să cumpere din România direct. V-a da. cumpărat tot. Da, da, da, da, da, Așa este. Chiar am văzut o postare a lui Vlad Voiculescu pe Facebook aseară în care vorbea de un export care s-a mai făcut și anul trecut de imunoglobulină. Văd că sunteți da, pe domeniul răzvan, da. dar spuneți-mi cine e vinovat pentru situația creată. Nu, nu dezbatem Acum, încă aceste lucruri de care spuneți noastră, dar sunt convins că în zilele sau săptămânile următoare voi fi obligat să readuc în dezbatere soluțiile pe care doamna Pintele le va propune sau nu. Să nu uităm din ce guvern face da. parte. Poftiți. Da. Oricum, -ă, reglementarea prețului, cum fac în momentul acesta, nu este o soluție. Se vede clar. Acum mor oameni. Deci mor oameni. Eu văd zi de zi în spitale de care, care intru că mor copii. Da. Deci, dincolo de un adult, poate a avut ocazia să se bucure de viața asta. Dar mor copii. Deci cine e vinovat? Uh, cum spuneam la început și eu, poate că unii care nu, nu, nu De reuțim, ce? sau nu, de nu ce, avem oportunitate să, ni, să, ne implicăm, să ne implicăm și să Explicați-mi vina dumneavoastră, că nu accept uh, nici vorbe mari așa. Poate să fiu mai bătăios, poate ar trebui să mă, nu știu, să, să existe un, cum spun, un whistleblower, adică să, să putem atrage atenția asupra lucrurilor ăstea, nu neapărat expunându le -ne, deci, că... deci, dumneavoastră, nu ați discutat despre asta și de aia ziceți că aveți vină? Da, poate ar trebui să am curajul să discut mai mult sau să atrag atenția mai mult asupra într-o problemă sau să... Din păcate eu lucrez... Adică, sau din fericire, eu lucrez în privat. Așa. Dar dacă... Na, și aici câștig mai bine. Dacă mi-aș asuma să lucreze în sistemul public, poate aș reuși să schimb niște lucruri. Dar uitați că un confort de zi cu zi, uneori ne, da. ne, ne duce spre altă directă. Ok. Bine, acum cred că dăm un extrem mai altă. Vă mulțumesc, Răzvan. Totuși aș vrea să vă atrag atenția, că această dezbatere este una importantă. Ceea ce încerc cu ea este să identific niște mecanisme de manipulare a societății. Că nu facem noi prețurile medicamentelor acum în această emisiune. Dar trebuie să discutăm despre greșelile noastre, ale societății așa cum au fost ele sau nu au fost. E clar că am ajuns într-o fundătură. 0372069599 Romulus, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, da, tot legat de anumite abilități de comunicare, vreau să vă povestesc și eu puțin. Mie mi se pare că din situația actuală este dată de actuala clasa politică care a promis ceva. Mm. În timp. Există două variante. Fie îi, a, îi admir pentru faptul că au reușit să aibă abilități de comunicare extraordinare, fie uh, au făcut chestiață în incompetență. De ce spun asta? În România, în termenul de medicament, e înțeles la modul general. Uh, medicament, oamenii care votează sau oamenii care v au... V-au întreruperi. Sunteți în mers din ce îmi dau seama. Dar sunt pe harchet. Nu vă aud bine, dar vă aud cu întreruperi din cauza semnalului dumneavoastră. Haideți, scurtați un pic mesajul, vă rog, Romulus. Da, vă spuneam că în România termenul de medicament este considerat un termen generic. Înainte de știrile de la, de la Europa FM, ați avut câteva reclame. Așa. Câteva reclame la suplimente alimentare, Așa. pe care oamenii le percep ca medicamente. Momentul în care păi, nu stați, stați, legislația obligă pe cel care a făcut reclama respectivă și pe noi ca difuzor să spunem dacă e medicament sau nu e medicament. E adevărat, eu Așa. știu asta, numai că în termenul de medicament se referă la absolut tot înseamnă tot ce se vinde într-o farmacie oamenii când s-au gândit că sexul ținesc medicamentele dintr-o farmacie cu 35% se gândesc inclusiv la suplimentele la care dumneavoastră le face în reclamă. Nu cred, alea care au prețuri libere alea, alea nu, sunt reglementate, nu sunt reglementate, din ce nu. știu eu Exact, care nu intră sub incidența acestei legi. Dar dacă te uiți în farmacie și vezi că un antibiotic costă 15 lei tratamentul pe 20 de zile și un adjuvant într-o infecție care e un supliment alimentar, costă de 3 ori mai mult da. Normal că îți pui problema de ce costă atât de mult și ăștia au zis, ăștia au promis că ne istinesc medicamentele. Am înțeles. Inclusiv ăla e medicament. De asta zic, ori acuz, că, ori îi admir pentru abilitatea de comunicare extraordinară, ori îi acuz de incompetență pe cei care au promis chestiunile astea. Mm. Puneți problema într-un mod care mă pune pe gânduri Problematica în general a medicamentelor fiind una destul de complexă Ceea ce nu înseamnă sigur că dacă nu trebuie comunicată cu populația N-ai cum să comunici o listă de 5.000 de medicamente populației Și să ai pretenția că cineva le reține Dar sunt de acord cu dumneavoastră că poate noi jurnaliștii Ar trebui să fim mai atenți atunci când astfel de comunicări publice se fac 0372069599 Alex, bună ziua! Bună ziua, domnule Guran! Uh, cu ce să încep? Cu cine este vinovat sau cu ce e de făcut? Uh, cu cine e vinovat? Cu ce e de făcut e mai Vino... complicat, cred. Nu știu dacă ne ajunge da. emisiunea, dar haideți. E foarte simplu, Începeți În cu, cu vinovăția. cine e vinovat? Da. Părerea mea este că vinovat este populismul, corupția... Populismul, uh, e, un populismul exact, e un fenomen. Populismul exact. okay, e da. un fenomen. Ok, un fenomen... Nu, pute nu puteți acuza la... un fenomen, domnule, încerc să vă spun. Deci o vină aparține unei persoane, nu unui fenomen. În cazul ăsta sunt vinovate toate partidele politice pentru că au lăsat să se întâmple ceea ce se întâmplă în, în momentul de față. Problema asta nu este de azi, nu este de anul trecut, nu este din 2016 sau din 2015. Este de, de când a început sistemul ăsta de sănătate. nu din 2015. Da. Problema este că acest sistem de sănătate a fost gândit de a scoate bani. Nu neapărat pentru oameni, pentru cetățeni, ci pentru buzunarele altora. Și pentru a, a câștiga din acești bani și poate observând actuala clasă politică sau fostă clasă politică, că nu au de unde să scoată, au început să scadă, să dea legi care să arate lumii că vor scădea medicamentul. Haideți să vă spun, și deci noi am mai avut și un sistem oarecum diferit, în care da. medicamentele, dacă mi -am amintesc eu bine, erau la liber și se acordau niște plafoane de compensare. Mai țineți minte? Da. Și... Era coadă la farmacie pe întâi ale lunii când se așa introduceau plafoanele și stăteau lumea, stăteau chiar pensionari. Alți oameni cu copii stăteau de, cu noapte, așa, cum se stătea pe vremuri la coadă la lapte exact, și exact, stăteau exact. acolo ca să prindă plafon. Da. Deci și am de experimentat de și alte sisteme. Eu vă spun că problema e din 2015. Cred. Problema este de azi că este foarte greu să găsești o persoană vinovată, un grup de persoane, politicieni, nu știu... Pentru că problema este a noastră a tuturor și o, o, e o problemă care se, se spune în presă, se spune la televizor și noi o credem. Știți? Noi spunem, na, uite, vrem să scadă prețurile. Normal? Și eu îmi doresc să scadă prețurile. Mai ales un om în vârstă care este bolnav și are nevoie de medicamente mai ieftine. Știți, și politică asta, a, a, să vă o asta o la politică l-a prins. Bun. Și -a -a -a să vă zic... Să vă zic ceva cu adevărat, paradoxal, urât, imbecil de-a dreptul, că nu știu cum să-i spun. Deci, prețurile sunt alea care sunt, înghețate, acolo unde sunt. Unele medicamente între timp s-au ieftinit în Europa și sunt mai scumpe în România, înghețate la un anumit nivel decât se găsesc în alte țări, unde prețul nu este reglementat, este liber. Și pentru că e liber și pentru că au apărut mai mulți producători, deci o concurență de produse... Cred că, cred că e vorba chiar de produse inovative, alea care sunt cele mai scumpe. În România le găsești mai scumpe la prețul reglementat decât le găsești în altă parte. Atât de imbecil a devenit situația. Bună ziua, Victor! Alo! Vă ascultăm. Căutăm vinovații! da. Mă bucur că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră, dragă Moise. Eu sunt profesor de imunologie la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj și am avut șansa să inițiez programul de tratament al adulților care suferă de imunodeficiența combinată severă. Acum, două lucruri vreau să vă spun în afară de orice fel de partide. Este o boală genetică. Aceasta este mult mai frecventă la copii pentru că, din păcate, adulții supraviețuiți mai greu. Ei mor la vârste tinere fără acest tratament. Okay. De aceea, cei de la Institutul de Ocrotire a Mamei și copilului din București sau Clinica de pediatrie 3 din Timișoara au mult mai mulți subiecți. Noi, ca adulți, avem un număr sub 100 în toată România pe care am reușit să-i diagnosticăm. Ceea ce vreau să vă spun fără să depășesc orice fel de alte cadre juridice sau politice, este că e o boală genetică, este un defect genetic și acesta nu poate fi corectat decât printr-un tratament eficient și suficient, susținut în fiecare lună printr-o perfuzie de imunoglobulină. Și okay. până la urmă, lipsa acesteia din farmacii, pentru că noi am avut la Cluj, la, la clinica la care am lucrat tot timpul, până acum un an sau doi ani de zile n-a fost o problemă. Această lipsă acută poate fi considerată și eu am proprietatea cuvintelor, o crimă împotriva umanității. De care se face vinovat cine, domnule profesor? De care ne facem vinovat probabil toată societatea, pentru că n-am reușit la timpul respectiv să conștientizăm să punem la Ministerul Sănătății oamenii care trebuiau să fie de specialitate. N-am conștientizat. -am... De, din ce vine această lipsă de conștientizare? Din dezinteres sau din prostie? În opinia noastră. Uh, cred că este o combinație și vă rog să mă credeți că sunt extrem de trist când văd acum spre finele carierei, că ceea ce noi am făcut o viață întreagă pentru binele acestor oameni se duce în IBI pe râpă, numai pentru anumite interese meschine politice. Este condamnată toată clasa politică, dar cred că o parte din vină o avem și noi. Că am rămas într-un tur de fildeș, ne-am bucurat că am putut să tratăm fiecare izolat un număr de pacienți și nu ne-am interesat și nu ne-am conștientizat că binele cetății înseamnă și o luptă susținută și permanentă cu o serie de vectori politici pe care noi am înțeles. Deci, dat. noastră considerați că noastră medicii, specialiștii, sunteți vinovați pentru că nu ați ieșit la bătaie atunci când politicienii au făcut astfel de oferte otrăvite. O să doresc să provocăm o discuție, așa cum nu am știut la timp să ieșim la bătaie pentru vaccinare. Foarte puternic mesajul dumneavoastră. Vă mulțumesc că... Da, Eu o altă discuție asta cu vaccinarea. Suntem vinovați pentru că n-am știut să ne vindem. N-am știut să ieșim pe piață destul de mult. N-am știut să scriem, să publicăm, să ieșim la radio. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon, domnule profesor. Um, nu știu ce ar mai putea fi spus. Deci, iată, e interesant. Uh, deși acum am sentimentul așa că ne punem cu toții cenușe în cap, dar totuși nu îl pot contrazice pe Victor. Într-adevăr, poate medicii, fiecare așa specialiști cum sunt sau mai puțin specialiști, nu, nu știu, s-au gândit prea mult poate la posturile lor. N-au zis la momentul respectiv ar fi mai bine să facem asta. Sau, doamne, nu e bine să, nu știu, să avem cele mai ieftine medicamente din lume, de pe mapa mond, pentru că ele vor lipsi, vor fi ieftine pe hârtie. Mai am timp. Alexandru, bună ziua! Alexandru? Bună ziua, bună ziua! Bună ziua Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, să zic că statul e primul pe... Lista. Statul este un concept abstract, domnule. Statul este format din oamenii săi. Noi suntem statul, guvernanții sunt statul, populația, votanții, toți suntem statul. Păi da, dar pe locul doi ar fi să zic Ministerul Sănătății, că de acolo se fac cam toate cele. Mhm. Mm Ministerul Dacă Sănătății schimbat... ce mai poate face în Pai momentul în care populația votează? S-au tot schimbat miniștrii, uh, unul a început ceva, altul a făcut altceva? Doamne, încă o dată, poate eu sunt convins că e vorba și de prostie sau neglijență la Ministerul Sănătății. Cel puțin în perioada domnului Bodog de aceste de... lucruri au devenit foarte evidente. Dar eu vă întreb așa, oare populația nu are niciun fel de responsabilitate când această ieftinire a medicamentelor a fost în programul de guvernare, s-au făcut campanii publice legate de ea. E adevărat, campanii anti, campanii păi, anti Da. Noi, cetățenii, suntem prea mici. E Cum prea mici? Amist. Și păi când, și prea când prea trebuie amici, să dacă votăm, dacă e... suntem prea mici? Dacă votăm, până la urmă ieșim să votăm. Mulți, da? Mulți, nu. Bine, s-a votat masiv, adică nu s-a votat masiv totuși. A fost da, 40% am... participare, dar din... scorul cu care psd a câștigat a fost un scor important. Eu v-am zis, eu, eu mă mențin pe mine. În general, Ministerul Sănătății E de vină Dacă s-ar fi implicat mai mult Eu zic că ar fi făcut lucru bun Dau un exemplu, Institutul Cantacuzino Care da. știm foarte bine că se făceau niște vaccinuri uh, Chiar foarte bune Și s-a ales prafodel Acum, într-adevăr, a ajuns la... De unde mea rezultă mea. că și criza imunoglobulinei Vine tot din... interese Puse da. la, la mijloc La fel și cu cardurile de sănătate și acolo la fel, au zis că vor să mai scurgă niște bani. Bani uh -huh. care, da, poate vizibil pe cardurile de sănătate se văd. Fiecare pacient cejea cu mâșeaj și tot așa. Da, zis. Și, și se mai vede și drac dacă pui card în oglindă. Da, da, dar da, mulți asta? bani, mulți bani dispar de la minister. Are statul depozit de medicamente. De dar nu s-a implicat? Încă o dată, nu e vorba aici de lipsă de bani. -ați, cred ba, că n-ați da, înțeles ba, problema. Da. Nu e vorba de lipsă de bani, iertați-mă. Aici este vorba de faptul că medicamentele respective nu pot fi vândute decât la un anume preț reglementat. Iar ele nu mai uh, sunt aduse în România, că la prețul ăla nu vrea nimeni sunt, să le aducă. Numai pentru că producătorul, dacă un medicament costă la în Germania, nu știu, 5 lei și statul după aia român zice Băi, eu vreau să-ți dau 2 lei, da. atâta vreau eu. Da. Care mai e, să zic, după aia. Dar, nu o să este de -aia vorba de lipsă mult. de bani în această criză. Este vorba de o opțiune pe care, sigur, nu, care poate da, fi da, dar, la. Mulți, mulți, mulți producători au plecat de la noi și vor pleca Așa. de la noi da. din cauza faptului că, la fel, ei au un preț, într-adevăr, care să câștige la el sau grețul noi ca și stat vrem să-l ducem mai jos. E dacă lumea a putem. votat așa ceva, lumea a votat asta, v-am mai zis, e, e, e, e ca și cum... Adică poți să promiți soarele de pe cer. Eu pot să vă promiți dumneavoastră că mâine cade un meteorit de aur, că tot am mai folosit comparația asta în România și o să vin cu toții bogați. Și o să stăm așa, nu o să mai muncească nimeni. Dacă dumneavoastră mă votați pe mine când eu susțin o astfel de aberație, e doar vina mea? Asta e o temă, să știți, de reflecție importantă a societății noastre. Pentru că n-a fost numai asta cu medicamentele. Trăim, v-am mai zis, s-a votat să crească salariile. Gata, domnule, au crescut salariile, acum cresc prețurile. Păi, și cine? eu vreo legătură între astea două? Nu știm, noi am votat să crească salariile. BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din școala de bani.